Мерки в живота Лекция от учителя Държана на 27 ноември 1927 г. София Само светлият път на мъдростта Води към истината Размишление Чете се резуме на темата Произход на родокопачеството Чете се темата Разлика между функциите на алгебрическите числа и функциите на органическите сили. Каква е разликата между механическите и органическите действия? Изобщо, механическите действия са прости. Може ли да се прояви механическо действие, без участието на разумна сила. Виждате, че един камък се търкаля от планината или вода извира от някъде. Механическо действие ли е падането на камъка? Като изучавате механическите и органическите функции, виждате, че причините за да се извършват първите действия са външни, а за вторите – Вътрешни. Механическите действия са прости, органическите по-сложни, а психическите най-сложни. Представете си, че имате един равнобедрен триъгълник с основа 5 см, а бедра 30 см. Фигура първа. Равнобедрен триъгълник а, Б, С, Ако основата А, се увеличава, а бедрата остават същи, височината С, се намалява. Върха С на триъгълника представя мястото, отдето идат човешките желания. Тогава казваме, колкото по-голяма е остата на човека, т.е. правата а, Б, толкова по-близо до него идат желанията му. Колкото по-малка е устата, толкова повече се отдалечават желанията му, т.е. обектите му са далеч. По устата на човека се познава още, много ли е де или малко. Сега ще ви дам работа за цяла година. Разделете се на групи. Да изучавате всички удове на човека, както и вървежа, движенията му и така нататък. Една група ще вземе да изучава очите, друга ушите, трета веждите, четвърта носа, пета устата, шеста челото, седма скулите на лицето, осма брадата, Девета ръцете, Десета краката. Останалите групи ще изучават движенията, вървежа на волеви, енергични хора, както и на слабоволеви, пасивни. Ще наблюдавате хората от към лицето, от към гърба, за да изучите най-дребните прояви на характера им. Без наблюдение. Нищо не можете да постигнете. Когато наблюдавате хората с цел да ги изучавате, винаги вземайте два крайни типа активен и пасивен тип. Ако изучавате ушите им, за пример, ще наблюдавате охото на активния, после на пасивния и ще направите разлика между тях. Щом научите двата вида уши, между тях ще поставите всички останали. След това намерете други два типа. Единият интелигентен, а другият неинтелигентен. Изучете ушите им по-отделно и след това направете разлика. Най-после сравнете ушите на други два типа хора. Добродетелен и недобродетелен. Сравнете ушите им, и отбележете разликата помежду им. Като правите своите изследвания, ще дойдете до заключение, коя част от охото отговаря на интелигентността, коя на добродетелта и коя на жизнеността в човека. Всеки трябва да си има дефтерче, да отбелязва наблюденията си, както и деня, часа и времето, през които ги е правил. Също така ще рисувате. Каквото наблюдавате, ухо, око, уста, ще рисувате. Без рисунки, нищо не можете да научите. След една година съзнателна работа, всеки ще има по една специалност. Като правите наблюденията върху ушите, така ще правите и за останалите удове който изследва челото на човека, ще спре вниманието си и върху кожата му. Кожата на интелигентния човек е нежна, мека. По черепа се познава интелигентният от неинтелигентният. Това ясно се вижда по дебелината на коста. Изобщо, при изследванията ще се стремите да ни пресилвате нещата. Всяко пресилване на фактите ви отдалечава от истината. Ако челото на човека е в посредата, по средата, той не може да бъде историк. Паметта му е слабо развита. Като разглеждате челото на математика, на естественика и на историка, виждате разликата между тях. Като изучавате черепите на хората, ще познаете техните религиозни и политически убеждения. Ще знаете кой е православен, католик, евангелист, демократ, социалист и така нататък. Като ученици, вие трябва да придобивате нови положителни знания, за да можете с тях да въздействате на себе си и на окражаващите. Ако сте учители, ще знаете как да въздействате на децата, да им помагате. Едно докосване на учителя до някой център на главата на ученика може да трансформира енергията му и да го облегчи. Ако иска да накаже ученика си, учителят не трябва да го дърпа за горната част на ухото му, но да го хване отдолу за месестата част и леко да е дръпне надолу. Ако дитето е разгневено, да пипне леко с двата си пръста върха на носа му. Дразненето на човека не се дължи на някаква вътрешна органическа причина, а на външни причини, противодействия, мъчноти и други. Една от опасните страни в човека е да вижда отрицателното в живота, в себе си и в окружаващите. Понеже всеки човек всяко нещо има две страни – добра и лоша, положителна и отрицателна, той трябва едновременно да вижда и двете, да ги съпоставя, изследва, анализира, претегля, и тогава да спре вниманието си на неизменното, на доброто в човека. Всеки човек има нещо добро и възвишено. Следователно, бъдете справедливи първо към себе си, а после към окръжаващите. Първо мерете, притеглейте нещата, а после правете заключения. Казано е в писанието. Изпитвайте нещата, но доброто дръжте. Сега и на вас казвам. Изучавайте и доброто, и лошото, но доброто дръжте. Нека доброто бъде основа на живота ви, върху която да градите. Само светлият път на мъдростта води към истината.